Тримається Валя з великою гідністю. Тільки здалося мені, що і вона старша за свої роки. Немає підліткової скованості, на будь-яке запитання відповідає спокійно, ґрунтовно, мабуть, навіть охоче. І лише тоді, коли називаю Гуріна, замикається в собі. Потім згадував, що ж у Валі незвичайного. Валя не усміхається. Говорив з нею довго, і жодного разу не помітив. Взагалі, з того дня, коли діти опинилися в інтернаті, за них можна вже не боятися. Не задяки Гуріну, а всупереч йому. Проте сам факт, що він нарешті позбувся дітей, який був зобов'язаний виховувати, підірвав увесь склад стосунків у гурінській сім'ї. Рідна сестра Ніна Петрівна написала в прокуратуру. Справи Гуріна стають зовсім кепськими. Але що буде, те буде. Головне – зберегти квартиру. Він знову, як йому здається, починає дотепну гру, у якій ставкою є його власна сім'я. Він розлучається з дружиною, щоб розділити особовий рахунок. Йому – кімната підопічних, його дружині і рідній дочці – дві інших. Тільки замість сподіваної кімнати на нього вже чекала лава підсудних. Інспектор карного розшуку, який ввів у Києві Стратієнка, – Добре розумів, що йому зараз бракує справжньої ідеї, що звичайні розшукові заходи наслідків не дають. І коли не пощастить злочинця вирахувати одного серед двох мільйонів п'ян, він ще може чимало накоїти. Але як же це – вирахувати? Слово, що його дуже полюбляють нині всі оперативники і слідчі. Здійснити послідовно ряд розумових операцій, які мають у підсумку вивести на розшукуваного. Власне кажучи, що приваблювало Стратієнка у Києві? Інспектор додумався до цього не відразу. Можливість знайти притулок у знайомих? Навряд чи хтось із них згодився б переховувати вбивцю. Що ж іще? Психологія злочинця, звичайно, не вельми цікавий об'єкт для дослідження. Проте інспектор просто був зобов'язаний прогнозувати кожен його крок. Думав, думав, і якось вибрався до інтернату номер 10. Все як було. Отже, Гурін нікого не вбив, не пограбував і не обікрав. Одне слово, начебто не вчинив нічого такого, що за нашими звичайними поняттями є злочином. А проте прокурор міста Києва, ознайомившись із скаргою Ніни Петрівни, на свого рідного брата доручив прокурору Мінського району розв'язати питання про порушення кримінальної справи. Скаргу взяв на контроль відділ по нагляду за виконанням законів про неповнолітніх. Випадок був визнаний надзвичайним. Горина було притягнуто до відповідальності за статтею 115, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі або виправних робот, за зловживання опікунськими правами і залишення підопічних дітей без нагляду та допомоги. Ясна річ, для того, щоб обвинувати Тигуріна, самої скарги його сестри було замало. По цій справі слідчий виконав великий обсяг роботи. Допитав близько сорока свідків, вивчив безліч документів, серед яких були виписки з постанов, протоколів опікунських рад, різноманітні довідки, корінці поштових квитанцій, і що документ – то факт проти Гуріна. Як тільки почалося слідство, він не на жарт злякався. Я читав його пояснення, у якому Гурін стверджує, що ніколи з грошима не рахувався і іноді ставився до валі і гриця навіть краще, ніж до своєї власної дитини. І нарешті. Я зобов'язуюсь до 19 січня подати в прокуратуру ощадні книжки, куди надходили гроші на дітей. До понеділка навести лад в кімнаті, де повинні жити Валя і Гриць. У цій кімнаті ніхто не житиме. Валя і Гриць матимуть змогу приходити сюди з інтернату в неділю. Та було вже пізно. Горі нас судили. Світки обвинувачення, мати, сестри і брати. Випадок рідкісний. Ну, скажімо, досить часто суди розглядають цивільні справи, у яких зіткнулися майнові інтереси родичів. То не поділили будинок, то спадщину. Але щоб мати обвинувачувала сина в кримінальному процесі, який реально загрожував би йому позбавленням волі, щоб на суді із такою нещадною гостротою стояв вибір син чи внуки, вибір, зробити який Олені Максимівні допомогло природжене почуття порядності. Правда, сама обстановка суду вплинула на Олену Максимівну не найкращим чином. На попередньому слідстві, віч із слідчим, який за віком і сам годиться їй у сини, вона щеросердно йому все розповіла слідчий провадив допит обережно і з глибоким розумінням душевного стану Олени Максимівни, і вона розказала все, все як було. Інша річ у залі судового засідання. Тут були судді, прокурор, адвокат, нарешті сам підсудний, доля якого Олені Максимівні була далеко не байдужа. І, звичайно, вона ж ніяк не хотіла, щоб він опинився в колонії.